Розділ 29. Коли за Патрицією Пайвонськи зачинилися двері їхнього номеру, Джил запитала. Що тепер, Майку? Ми їдемо, Джил. Ти читала щось про психопатологію? Так, звісно, на навчанні. Не так багато, як ти, це я знаю. Тобі відомо про символізм татуювань. І Змій. Звичайно, я знала це про патті, що відколи познайомилася з нею. Сподівалася, що ти знайдеш спосіб. Я не міг, доки ми не стали водними братами. Секс необхідний, секс це корисна чеснота, якщо тільки це розділення та зближення. Я грокаю, що коли я зроблю це без зближення, ну я не впевнений. «Я грокою, що ти б дізнався, що не можеш, Майку. Це одна з причин, одна з багатьох причин, через яку я люблю тебе». Він здавався стурбованим. «Я все ще не грокаю любові. Джил, я не грокаю людей, навіть тебе. Але я не хотів відсилати Патті геть. Зупини її, нехай залишається з нами». «Очікування, Джил. Знаю. В голос він додав. Окрім того, сумніваюся, що зможу дати їй усе, що потрібно. Вона хоче віддавати себе постійно. Кожному. Навіть всі ці зустрічі щастя, змії та простаки – цього недостатньо для пад. Вона хоче принести себе в жертву кожному в світі. Завжди». І приносити їм радість. Це нове відкриття, як рокою, що в людях є ще багато іншого. Проте це те, що є впад. Так, майку. Любий майку. Час їхати. Візьми сукню, яку хочеш надягти, і сумочку. Я розберуся, зрештою, сміття». З певним сумом Джил думала, що хотіла б інколи брати з собою хоч одну чи дві речі. Проте Майк завжди переїжджав лише з тим одягом, що був на ньому. І здавалося, грокав, що їй це теж подобається. Я надягну оту, гарну синю. Сукня перелетіла до Джил. Зависла в неї над головою, і коли вона підняла руки, сковзнула на її тіло. Змійка застібнулася. Туфлі, які пасували до цієї сукні, підійшли до Джил, чекаючи, поки вона їх надягне. «Я готова, Майку!» Майк вловив сум в її думках, але не причину, що вона була надто чужою для марсіанських ідей. «Джил, хочеш ми зупинимося та одружимося?» Вона подумала над цим. «Сьогодні ми не зможемо, Майку. Неділя. Ми не зможемо отримати дозвіл». «Тоді завтра. Я запам'ятаю. Як рокою, що тобі це сподобалося б?» Вона подумала. «Ні, Майку». «Чому ні, Джил?» «Дві причини. Перша, ми не зможемо стати ще ближчими, тому що вже розділили воду. Це логічно і англійською, і марсіанською, так?» «Так». А друга причина має силу лише в англійській. Я не хочу, щоб Доркас, Анна, Міріам і Патті думали, що я намагаюся витіснити їх. Чи щоб одна з них могла б так подумати? Ні, Джилл, жодна з них так не думатиме. Що ж, я не ризикуватиму, бо мені це не потрібно. Тому що ти вже дуже давно дружився зі мною в лікарняній палаті. Просто тому, що ти був собою. «Щодо того, як я про це здогадалася?» Вона вагалася. «Та є дещо, що ти можеш для мене зробити?» «Що, Джил?» «Ну, ти можеш час від часу називати мене прізвиськами, так як я це роблю з тобою». «Так, Джил. Якими прізвиськами?» «О!» Вона швидко його поцілувала. «Майку, ти найприємніший, найпривабливіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічала. А ще істота, яка найбільше доводить мене до сказу на двох планетах. Не переймайся прізвиськами. Просто називай мене час від часу маленьким братиком. Це примушує мене тримтіти зсередини». «Так, маленький братику». «О, Боже, тепер приведи себе до ладу і забираймося звідси, поки я не затягла тебе в ліжко». «Скоріше! Зустрінемося біля реєстратури. Я оплачу рахунок». Джил раптом несподівано вийшла. Вони пішли на місцевий вокзал і сіли на перший же літальний автобус. Через тиждень чи два вони опинилися вдома. Розділили воду, зупинилися на кілька днів і знову поїхали, навіть не попрощавшись. Чи радше Майк не прощався. Прощання це був єдиний людський звичай, що його Майк вперто заперечував і ніколи не дотримувався. Він формально прощався з незнайомцями під тиском обставин, коли Джил вважала це необхідним. Уже скоро вони опинилися в Лас-Вегасі і зняли номер у старому готелі поблизу від бульвару Стрип. Майк грав у казино в усі ігри підряд, коли Джил проводила час як танцівниця. Азартні ігри здавалися їй нудними. Оскільки вона не могла співати чи танцювати, у неї не було свого номеру. Джил стояла чи повільно прохолоджувалася у високому, неймовірному капелюсі. Посмішка та трохи блискіток були для неї найкращою роботою в Західному Вавилоні. Вона хотіла працювати, якщо Майк був зайнятий, і якимось чином Майкові завжди вдавалося знайти для неї роботу. Оскільки казино ніколи не зачинялися, Майк був зайнятий майже протягом усього часу, який вони прожили у Лас-Вегасі. Майк був обережний і не вигравав надто багато у жодному з казино, дотримуючись обмежень, які для нього встановила Джил. Після того, як він витягував з кожного кілька тисяч, Майк обережно повертав їх назад, ніколи не дозволяючи собі великих ставок у жодній грі, незалежно від того, вигравав він чи програвав. Потім його взяли на посаду круп'є, де він вивчав людей, намагаючись грокнути аферистів, які, здавалося, були надзвичайно сексуальними. Проте йому здавалося, що він бачив у цьому якусь неправильність. Він працював там зовсім недовго, завжди дозволяючи маленькій кульці крутитися самій, без усілякого втручання з його боку. Джил була вражена відкриттям, що клієнти у розкішному театрі-ресторані, де вона працювала, були лише простаками, з купою грошей, але все одно простаками. Вона зрозуміла дещо і про себе. Їй подобалося показувати себе, доки вона була подалі від рук, бо вона не хотіла, щоб її чіпали. Її марсіанська відвертість поступово зросла, і вона досліджувала цей нещодавно відкритий бік самої себе. Раніше вона знала, що отримує задоволення від того, що нею захоплюється. Вона й справді вірила, що хотіла цього лише від кількох обраних, а зазвичай лише від одного. Тепер, коли минуло стільки часу, її дратувало відкриття, що сам факт її фізичного існування насправді нічого не означав для Майка. Навіть попри те, що він був і залишався так наполегливо і лагідно відданий їй фізично. Як жінка може тільки мріяти, якщо не впадав в задуму? І навіть в цьому він був щедрим, нагадала вона собі. Якщо вона хотіла, то він завжди дозволяв їй покликати себе з найглибшого трансу. Змінював передачу без скарг, залишаючись усміхненим, енергійним та ніжним. Проте одним з його дивацтв залишалась нездатність сміятися. Ставши танцівницею, Джил вирішила, що їй подобається, коли нею милуються, тому що це єдине, чого їй не давав Майк. Але її відвертість перед собою та поступовий розвиток емпатії не дозволяли цій теорії існувати. Чоловіча половина аудиторії завжди мала той очікувано високий відсоток надто старих, надто товстих, надто лисих, а загалом тих, хто надто далеко зайшов сумною дорогою ентропії щоб бути привабливими для жінки віку джил, пасував до її краси та перебірливості. Вона завжди зверхньо ставилася до розпусних старих ганів, хоча добре ставилася до старих людей, нагадувала вона собі. Ось Джубал міг дивитися на неї, навіть казати всілякі грубощі, навмисно говорити непристойності і не залишав ані найменшого відчуття того, що йому хотілося б залишитися з нею наодинці, щоб полапати. Вона була так свято впевнена у любові Джубала та його справді духовній природі, що сказала собі, що могла б з легкістю спати з ним в одному ліжку, і бути впевненою, що і він також спатиме, лише з коротким поцілунком на ніч, як вона зазвичай робила. Та тепер вона побачила, що ці непривабливі самці її не дратують. Коли вона відчувала на собі їхні заворожені погляди та навіть відверту хіть, а її вона відчувала точно і навіть могла точно встановити авторство, Джил не обурилася. Це зігрівало її і змушувало почуватися самовдоволеною. Ексгібіціонізм був для неї просто словом, яке використовували у психопатології, неврологічною слабкістю, яку вона зневажала. Тепер, відкривши цю схильність у собі і глянувши на неї, вона вирішила, що це нормальна форма нарцисизму. Або вона була ненормальною і не знала про це. Проте Джил не відчувала себе ненормальною. Вона була здоровою і щасливою. Здоровішою, ніж будь-коли. У неї завжди було краще засереднє здоров'я. Для медсестри це необхідно. Але нині вона навіть не могла згадати, коли востаннє мала нежить чи навіть діарею. І, здивовано міркуючи над цим, пригадувала, що давно не відчувала навіть звичайних спазмів. Добре, вона була здоровою. А якщо здоровій жінці подобається, коли на неї дивляться не як на шматок м'яса, з цього випливає, так як ніч іде за днем, що здоровому чоловікові подобається на неї дивитися, інакше в цьому не було б жодного сенсу. А з такої точки зору вона, врешті, зрозуміла, принаймні інтелектуально, дюка з його картинками, і подумки перед ним вибачилися. Джил, обговорюючи це з Майком, намагалася пояснити зміни у своєму світогляді. Було нелегко через те, що Майк не міг зрозуміти, чому Джилу взагалі була коли-небудь проти того, щоб на неї дивилися. Небажання, щоб до неї торкалися, він розумів. Майк уникав потиску рук, якщо міг це зробити без образ. Він хотів торкатися сам, і щоб його торкалися лише водні брати. Джил не була впевнена, як далеко це могло зайти в свідомості Майка з водними братами-чоловіками. Вона розповіла йому про гомосексуальність після того, як Майк прочитав про неї, але не зміг грокнути. І дала практичні поради, як уникати навіть натяку на це. І пояснила, як опиратися таким проявам від когось іншого. Оскільки вона правильно припустила, що Майк, такий гарненький, міг когось з них зацікавити. Він дотримався її порад і почав надавати своєму обличчю більш чоловічих рис, замість тієї андрогінної краси, якою вирізнявся спершу. Тим не менше Джил була не впевнена, що Майк відхилить таке запрошення від, скажімо, дюка. Та, на щастя, усі чоловіки водні брати Майка були справжніми чоловіками, так само, як і його інші водні брати, справжніми жінками. Тож Джилл сподівалася, що все-таки залишиться. Вона підозрювала, що Майк у будь-якому разі грокне неправильність у когось із невизначених. І їм ніколи не запропонують воду. Так само Майк не міг зрозуміти, чому зараз їй переносить задоволення те, що на неї витріщаються. Лише раз їхні точки зору на це хоча б приблизно збігались після того, як вони покинули ярмарок, і коли Джил з'ясувала, що стала байдужою до пильних поглядів, навіть погоджуючись виступати повністю оголеною, як вона якось сказала Патті. Джил бачила, що її теперішнє самопізнання з цієї точки зору тільки починало зароджуватися. Насправді, вона ніколи не була байдужою до чоловічих поглядів. Через унікальну необхідність пристосовуватися до життя людини з Марса вона була змушена відкинути частину свого штучного, нав'язаного вихованням образу стриманої, соромливої жіночності, який медсестра мусить зберігати попри вимоги своєї надзвичайно серйозної професії. Тож Джил не знала, що може втратити свою соромливість, бо навіть не здогадувалася, що вона їй перетаманна, аж доки не втратила її. Звичайно, зараз Джил була більша леді, ніж будь-коли але їй більше подобалося думати про себе, як про джентльмена, І все ж вона більше не могла приховувати від свого розсудливого розуму, чи не хотіла, що в ній було щось таке ж щасливо-безсоромне, як ігнорування заборони танцювати танець живота під час спеки, для того, щоб звабити сусіда. Вона намагалася пояснити все це майку. Поділившись з ним теорією про комплементарну та функціональну природу ексгибіціонізму та вояризму, наводячи себе та дюка як клінічні приклади, правда в тому, що я зрозуміла, що отримую справжнє задоволення від того, що всі ці чоловіки витріщаються на мене безліч чоловіків майже кожен. Тож тепер я крокнула, чому дюкові подобається мати безліч картинок жінок. Чим сексуальніших, тим краще. Це те ж саме, тільки навпаки. Це не означає, що я хочу лягти в ліжко з ними усіма. Так само, як і те, що Дюк хоче переспати з фотографіями. Дурниці. Любий, я навіть не хочу з ними вітатися. Але коли вони дивляться на мене, говорять зі мною, думають, що я бажана, це змушує мене тремтіти, викликає всередині приємні відчуття. Вона стиха гмикнула. Ти знаєш, я думаю, що повинна зробити відверте фото, де я буду повністю оголена, і відправити його дюку. Просто передати йому таким чином, що мені шкода, що я зневажала його і неправильно грокнула те, що вважала його слабкістю. Якщо це слабкість, то у мене вона теж є, але у дівочому стилі. Якщо це слабкість, але я грокаю, що ні. Добре, ми вранці знайдемо фотографа. Вона похитала головою. «Я просто вибачуся перед дюком, коли наступного разу поїдемо додому. Насправді, я б не хотіла відправляти таке фото дюку. Він ніколи не отримає мене. А я не хочу, щоб він це навіть уявляв». «Джил, ти б не хотіла дюка?» Вона почула відлуння водного брата у голові. Хм, «Правду кажучи, я ніколи про це не думала». Не те, що б це потребує зусиль, але, гадаю, я була б вірною тобі. Проте я грокою, що ти говориш правильно. Я б не відмовила дюку і теж насолоджувалася б. Що ти про це думаєш, любий? Я грокою чесноту, серйозно сказав Майк. Мій доблесний марсіанине. Були часи, коли людські самички цінували хоча б натяк на ревнощі. Та не думаю, що є хоча б найменша можливість того, що ти коли-небудь грокнеш ревнощі. Любий, щоб ти грокав, якби один з тих простаків, тих чоловіків за аудиторією, не водний брат, почав до мене чіплятися. Майк лише посміхнувся. Я грокаю, що він би зник. Хм, я теж грокаю, що він міг би зникнути. Але, Майку, любий, послухай мене уважно. Ти обіцяв мені, що нічого такого не робитимеш хіба що за крайньої необхідності. Тож не квапся якщо ти почуєш, що я кричу, і, досягнувши мого розуму, зрозумієш, що я у справжній халепі, це інша справа. Проте я могла впоратися з тими вовками ще коли ти був на Марсі. У дев'яти випадках з десяти, якщо дівчину гвалтують, це хоча б частково її провина. Той десятий раз. «Що ж, нехай. Відправ його у бездонну прірву своїм найкращим прийомом. Але не раніше, ніж ти побачиш у цьому справжню необхідність. Добре, я запам'ятаю. Хотів би я, щоб ти відправила ту відверту фотографію Дюку». «Що, любий? Я відправлю, якщо ти цього хочеш. Але якщо я коли-небудь захочу звабити Дюка, а я можу». І зараз ти підкинув цю думку в мою маленьку здогадливу голівоньку. Я радше схоплю його за плечі, гляну йому в вічі і скажу. Дюку, як щодо цього? Я хочу. Мені не хочеться робити це, відправляючи йому непристойне фото поштою, як ті безсоромні жінки, що відправляли їх тобі. Але якщо ти хочеш цього від мене, добре. Мені не потрібно робити його надто відвертим. Ймовірно, я зможу зробити професійне фото танцівниці і розказати Дюку, чим займаюся, та запитати, чи є в нього місце для цього фото в його книзі. Він може й не сприйняти це, як зваблення. Майк гмикнув. Я не закінчив. Якщо ти хочеш відправити Дюку непристойне фото, зроби це. Якщо не хочеш, не роби. Проте я сподівався побачити непристойну фотографію. «Джил, що таке непристойна фотографія?» Майка загнала в глухий кут сама ця ідея. Джил говорила про ставлення, якого він ніколи не розумів, але навчився сприймати як точну протилежність ставлення до задоволення, сексуального задоволення, як він його розумів ще від початку. Плюс третя та давня проблема з мистецькою колекцією Дюка – це точно було не мистецтво. Проте слабкі тьмяні марсіанські речі, які відповідали збудженій людській сексуальності, не давали йому основи для грокання ні нарцисизму, ні ваєризму, ні скромності чи відвертості. Він додав, «Непристойний означає неправильність, зазвичай маленьку неправильність». Але я грокнув, що ти мала на увазі навіть не маленьку неправильність, а чесноту. Думаю, що непристойне зображення може бути і тим, і тим, залежно від того, для кого воно призначене. Тепер я вище від тих і будь-яких інших упереджень. Але, Майку, я маю тобі це показати, я не можу розповісти. Та спочатку зачини ті віконниці. Зачиниш? Венеціанські віконниці самі собою зачинилися. Добре, тепер ця поза буде лише трохи непристойною. Будь-яка танцівниця використала б її для професійного фото. А у цій трохи більше відвертості, і лише мало хто з дівчат нею скористались. Проте ось ця безпомилково непристойна. А ось ця дуже непристойна. А ця до такої міри непристойна що я б позувала так тільки, якщо моє обличчя було б прикрите рушником, і якщо тільки ти б цього захотів. Але якби твоє обличчя було прикрите, чому б мені цього хотіти? Запитаю Дюка. Це все, що я можу сказати? Він все ще здавався спантиличеним. Я не грокаю неправильності чи чесноти. Я грокаю... Він використав марсіанське слово що позначало цілковиту відсутність усіх емоцій. Але йому було цікаво, чому він так заплутався. І вони продовжували обговорювати це марсіанською, наскільки це було можливо завдяки її надзвичайно витонченому розпізнаванню емоцій та цінностей. І англійською теж, тому що марсіанська, якою багатою вона не була, просто не могла впоратися з деякими ідеями. Того вечора Майк сів за столик з гарним кутом огляду. Джил навчила його, як підкупити метр дотеля, щоб той дав йому таке місце. Він мав намір розгадати цю таємницю. Джил не мала нічого проти. Вона з погордою проходжувалася у першому художньому номері, посміхаючись кожному і коротко підморгуючи Майку, коли розверталася до нього, і вони зустрічалися поглядами. Коли Джил побачила Майка у залі, то відчула те приємне тепло, яким насолоджувалася кожного вечора, але таке сильне, що вона підозрювала, що коли світло вимкнеться, то вона світитиметься в темряві. Коли вистава зупинилася, а дівчата вишукувалися в живу картинку, Майк був на відстані не більше від 10 футів від неї. Це був лише перший тиждень, коли її поставили попереду Режисер помітив її на четвертий день вистав і сказав. «Не знаю, що в тобі такого, крихітко. У нас є дівчата, які благають про будь-яку роботу, маючи форми вдвічі кращі, ніж твої. Проте, коли на тебе падає світло, у тобі з'являється щось таке, що притягує клієнтів. Добре, я переставлю тебе туди, де вони зможуть роздивитися тебе краще. Стандартне підвищення». Хоча я все ще не розумію, завдяки чому. Вона стала у позу і подумки говорила з майком. Відчуваєш щось? Я грокаю, але не повно. Дивися, куди дивлюся я, мій брате. Маленький, він тремтить. Він прагне мене. Я грокаю його спрагу. Можеш його бачити? Джил глянула просто в очі клієнту і всміхнулася. Не лише для того, щоб ще більше його зацікавити, але й для того, щоб дозволити Майку дивитися її очима. Оскільки її грокання марсіанського мислення збільшувалося, а вони поступово зближувалися і іншими способами, то вони вже вміли використовувати цю звичну марсіанську зручність. що не повністю, проте з кожним разом все легше. Адже Джил не вміла це контролювати. Майк міг дивитися її очима, просто покликавши її. Але вона могла дивитися його очима лише тоді, коли він на цьому зосереджувався. «Ми грокаємо його разом», – погодився Майк. «Значна спрага за моїм маленьким братиком». «Так, прекрасна агонія». За сигналом музики Джилл зрозуміла, що потрібно змінити позу і знову почати проходжуватися. Що вона й робила, рухаючись з гордовитою чутливістю, відчуваючи, як хіт закипає в ній самій, у відповідь на емоції, які вона отримувала одночасно і від Майка, і від того незнайомця. За схемою вистави вона була змушена відходити від Майка і підходити майже впритул до маленького незнайомця, наближаючись до нього впродовж перших кількох кроків. Вона все ще не відводила від нього очей. У той момент сталося дещо, чого вона взагалі не очікувала, тому що Майк ніколи не пояснював їй, що це можливо. Вона дозволила собі отримати так багато емоцій від незнайомця, навмисно дражнячи його очима і тілом, та передаючи їх Майку. Раптом коло замкнулося. І вона поглянула на себе, побачила себе очима того незнайомця значно розкішнішою, аніж думала. І відчула примітивну потребу, з якою незнайомець дивився на неї. Засліплена, вона спіткнулася і впала б. Але Майк миттєво відчув небезпеку, спіймав її та підняв, вирівнюючи і підтримуючи, аж доки вона не змогла йти без сторонньої допомоги. Вторинний зір зник. Парад красунь попростував до виходу. Щойно вони опинилися за сценою, як дівчина позаду промовила. «Що в чорта з тобою трапилося, Джил?» «Уступилася». «Буває. Проте це найдивніше тіла, яке я коли-небудь бачила. На секунду здалося, що ти маріонетка на мотузочках». «Так і було, Люба, так і було. Проте ми не вдаватимемося у деталі». Я збираюся попросити сценічного керівника перевірити те місце. Думаю, там не закріплена дошка. Дівчина могла зламати ногу. Впродовж решти шоу, коли б вона з'являлася на сцені, Майк передавав їй швидкими поглядами те, якою її бачать різні чоловіки, обов'язково переконавшись спочатку, що це не стане для неї несподіванкою. Джил була вражена тим, як по різному вони її бачили. Один помічав лише ноги. Інший здавалося був зачарований нерівністю її живота. Третій бачив лише пишні груди. Потім Майк, перед тим її попередивши, дозволив їй поглянути його очима на інших дівчат. Вона з полегшенням зрозуміла, що Майк бачив їх так само, як і вона, хіба що чіткіше. Проте джил була вражена, з'ясувавши, що її власне збудження не зменшилося, коли вона глянула на дівчат навколо. Хай навіть і чужим зором. Навпаки, воно зросло. Майк пішов відразу ж після фіналу, тихо вийшовши перед натовпом, як вона його й попереджала. Джил не очікувала побачити його знову тієї ночі, оскільки він попросив підмінити його на роботі достатньо довго, щоб він міг побачити виступ своєї дружини. Проте, коли вона одягнулася і повернулася в готельний номер, то відчула, що він був всередині ще до того, як увійшла. Перед нею розчинилися двері вона увійшла всередину. Двері за нею зачинилися самі собою. Привіт, любий. вигукнула вона. Як гарно знову опинитися вдома, він ніжно всміхнувся. Тепер як грокнув непристойні фото. Її одяг розтанув. «Зробімо непристойні фотографії». «Що? Так, любий, звісно». Вона почала позувати так само, як і за день до цього. З кожною позою, щойно вона її приймала, Майк дозволяв їй своїми очима побачити себе. Вона дивилася на себе і відчувала його емоції. І власне хвилювання у відповідь на закрите та взаємно підсилене відлуння – Нарешті вона стала у таку легковажну і безтурботну позу, яку тільки могла створити її уява. «Непристойні фотографії – це велика чеснота», – серйозно сказав Майк. «Так, тепер я теж їх грокаю. Чого ти чекаєш?» Вони звільнилися з роботи і впродовж кількох наступних днів переглянули стільки шоу, скільки змогли. В цей період Джилл зробила для себе ще одне відкриття. Вона грокнула непристойні фотографії лише чоловічими очима. Якщо Майк дивився, вона схоплювала і розділяла його настрій. Від тихого, чутливого задоволення від красивої жінки до інколи цілковито розбудженого захоплення. Але якщо увага Майка була прикута до чогось іншого, моделі, танцівниці чи поліціянта – то для Джил це була просто інша жінка. Можливо, приємна на вигляд, проте не дуже захоплива. Їй було нудно, і вона починала трохи хотіти, щоб Майк відвіз її додому. Та лише трохи, бо тепер вона була майже така ж терпляча, як і він. Вона обмірковувала цей новий факт з усіх боків і вирішила, що надає перевагу тому, щоб не захоплюватися жінками ніяк по-іншому окрім як через чиїсь очі. Досить того, що один чоловік створював всі її проблеми, з якими вона могла впоратися. Якби вона відкрила у собі неочікувані лесбійські схильності, цих проблем було б точно забагато. Але без сумніву це була дуже весела, велика чеснота. Бачити тих дівчат його очима, оскільки тепер він навчився бачити їх як велику естетичну чесноту і дізнався нарешті, що на неї він дивиться так само, тільки довше. Вони провели в Пало-Альто достатньо довгий час, щоб Майк міг спробувати, і зазнав невдачі, поглинути одним величезним ковтком усю бібліотеку Гувера. Завдання було технічно неможливим. Сканери не могли прокручувати сторінки з потрібною швидкістю. Так само і сам Майк не міг перегортати їх так, щоб прочитати усі книги. Він здався і визнав, що отримував сиру інформацію швидше, ніж міг її крокнути, навіть провівши весь час, коли бібліотека була зачинена в усамітнених роздумах. Джил з полегшенням перевезла його до Сан-Франциско, де він розпочав систематичні дослідження. Одного дня вона повернулася додому і побачила, що він сидить не те, щоб у трансі, проте не роблячи нічого, зусібіч оточений книгами. Безліч книг. Тут були Талмуд, Камасутра, різні версії Біблії, книга мертвих, книга Мормона, цінна копія нового откровення Патті, різноманітні апокрифи, Коран, нескорочений варіант золотої гілки, шлях, наука та здоров'я з ключем до священного писання, священні тексти десятка інших релігій, провідних і другорядних, і навіть такі збочені дивацтва, як Кроулівська книга закону Проблеми, любий? Джил, я не грокаю Він змахнув рукою на книги Зачекай, Майкле, зачекай на повноту Не думаю, що це очікування коли-небудь заповниться О, я знаю, що це неправильно Насправді я не людина, я марсіанин Марсіанин у тілі неправильної форми. Ти більше, ніж чоловік, любий. І я люблю форму твого тіла. О, ти грокаєш, про що я говорю. Я не грокаю людей. Я не розумію цієї численності релігій. Зараз серед мого народу... Твого народу, майку? Вибач, я мав сказати, серед марсіан. «Існує лише одна релігія, і це не віра. Це визначеність. Ти грокаєш. Ти є Бог». «Так», – погодилася вона, – «я грокаю, марсіанською. Але ти знаєш, дорогий мій, що того ж не можна сказати англійською чи будь-якою іншою людською мовою. Я не знаю чому». На Марсі, коли нам потрібно було про щось дізнатися, про що завгодно, ми могли запитати в старішин, і їх відповіді завжди були правильні. Джил, можливо таке, що у людей немає старішин. Немає душ. Ось, що я маю на увазі. Коли ми від'єднуємося від тіла, ми помираємо? Ми помираємо повністю і нічого не залишається? Чи живемо ми в незнанні тому, що це не має значення? Тому що ми йдемо без вороття через проміжок часу, такий короткий, що його вистачило б марсіанину, хіба що на одну тривалу замисленість? Скажи мені, Джилл, ти ж людина. Вона всміхнулася з тверезою безтурботністю. «Ти сам маєш сказати мені. Ти вчив мене знати вічність». І ти ніколи не зможеш забрати у мене цього знання. Ти не можеш померти, майку. Ти можеш лише відділитися від тіла. Вона вказала на себе обома руками. Це тіло, через яке ти навчив мене бачити своїми очима, і яке так сильно любиш, колись помре. Але я не помру. Я те, ким я є. Ти є Бог, і я є Бог, і ми є Бог. «Навічно. впевнена, де я буду і чи пам'ятатиму, що колись була Джил Бордмен, яка була щаслива, поспішаючи підставляти судно, і так само щаслива, коли з погордою проходжувалася, в чому мати народила, під яскравим світлом. Я любила це тіло». Незвичним для нього нетерплячим жестом Майк відкинув її одяг. «Дякую, любий», – тихо промовила вона, не зрушивши з того місця, де сиділа. Це було гарне тіло для мене, і для тебе, для обох нас, які його вчили. Та я не думаю, що сумуватиму, коли його покину. Сподіваюся, що ти з'їси мене, коли я відділюся від тіла. О, добре. Я з'їм тебе, якщо тільки не відділюся від тіла першим. Не думаю, що так станеться. Ти значно краще контролюєш своє тіло, тому, ймовірно, зможеш прожити щонайменше кілька століть якщо тільки не вирішиш відділитися від тіла раніше. Я можу, але не зараз, Джил. Я весь час намагався... У скількох церквах ти була? В усіх, що є в Сан-Франциско. Гадаю за винятком невеликих і таємних, ті, які не дають своїх адрес. Я не можу згадати, скільки разів ми були на службах шукачів. Це лише для того, щоб утішити пад. Я б ніколи не пішов знову, якби ти не була впевнена, що їй потрібно знати, що ми не здалися. Їй це потрібно, і ми не можемо про це брехати. Ти не знаєш як, а я не можу, принаймні не з патті, як і жодним іншим братом. Насправді, визнав він, фостеріти дійсно мають краплину істини, перекрученої, звісно ж. Вони незграбні, вони йдуть наосліп, як я на ярмарку. І вони ніколи не виправлять своїх помилок, тому що ця річ, він змусив книгу Патті піднятися в повітря. Значною мірою є лайном. Так, але Патті не бачить цих тонкощів. Вона захищена власною невинністю. Вона є бог і поводиться відповідно. Тільки ось не знає, хто вона. Так, це наша Патті. Вона вірить цьому, лише коли я кажу їй, наголошуючи на цьому. Але, Джил є тільки три речі, на які варто звернути увагу. Наука. Але мене навчили більшій кількості правил, згідно з якими влаштований фізичний Всесвіт, ще коли я був у гнізді. Більшій, ніж відомі нині усім людським науковцям. Такій кількості, що я не можу навіть заговорити про них. Навіть про елементарні речі на зразок левітації. Я не принижуватиму людських науковців. Те, що вони роблять і те, як вони працюють, саме так, як і має бути. Я повністю це грокаю. Але те, що вони відстоюють, не те, що шукаю я. Ти не грокнеш пустелю, полічивши піщинки. Потім філософія. Мається на увазі, що вона стосується всього. Правда? Будь-який філософ, який коли-небудь з'являвся, мав тільки те, з чим прийшов, за винятком тих, хто самі себе ж обманювали, хто доводив свої припущення своїми ж висновками. І так по колу. Як ось Кант як і безліч його послідовників. Тож, якщо десь є відповідь, вона має бути тут. Він вказав на купу релігійних книг. От тільки її немає. Частини і шматочки, які грокають правду. Але ніколи не є зразком. Якщо є зразок, кожного разу безпомилковий. Вони просять тебе сприйняти все інше на віру. Віра, що за брудне англосаксонське двоскладове слово. Джил, як так сталося, що ти не згадувала про нього, коли вчила мене слів, які не можна використовувати у пристойному товаристві. Вона посміхнулася. Майку, ти щойно пожартував. Я не мав на увазі жарт, і я не думаю, що це смішно. Джил, я погано вплинув навіть на тебе. Раніше ти сміялася. Ти часто сміялася, аж доки не почала хвилюватися за мене. А я так і не навчився сміятися. Зате ти натомість розучилася. Замість того, щоб я став людиною, ти стаєш марсіанином. Я щаслива, Любий. Ти, напевно, просто не помічав мого сміху, коли я сміялася. Якби ти засміялася на Маркет-стрит, я б почув. Я грокаю. Я перестав боятися, проте завжди його помічаю, а твій сміх особливо. Якби я це грокнув, тоді б грокнув людей, мені так здається. Тоді я міг би допомогти таким людям, як Пат. Або навчити її того, що знаю сам. Чи навчитися від неї того, що знає вона. Або і те, і те. Ми могли б говорити, розуміючи одне одного. «Майку, все, що тобі потрібно зробити для Патті, так це час від часу з нею бачитися. Чому б нам це не зробити? Вибираємося з цього похмурого туману. Зараз вона вдома. Сезон закінчився. Поїхали на південь і побачимося з нею. До того ж, я завжди хотіла побачити Нижню Каліфорнію. Ми могли б вирушити далі на південь і взяти пат з собою». І це було б весело. Добре. Вона підвелася. Дозволь мені надягти сукню. Хочеш залишити якийсь із цих книг? Замість твого швидкого прибирання, я б могла б відправити їх Джубалу. Він клацнув пальцями, і всі вони щезли. Окрім подарунку Патриції. Лише оцю. І ми візьмемо її з собою. Пат це помітить. Але Джилл, Просто зараз мені потрібно піти у зоопарк. Добре. Я хочу повернутися до верблюда і запитати його, чому він такий насуплений. Можливо, верблюди – справжні старішини цієї планети. І саме тому це місце неправильне. Два жарти за один день, майку. Я не сміюся. Так само, як і ти. І верблюд теж. Можливо, він грокає чому. Ходімо. Ця сукня підійде? Хочеш надягти білизну? Я помітив, що на тобі була якась, коли перебирав весь той одяг. Будь ласка, любий, на дворі вітрено й прохолодно. Легко. Він переніс її на кілька футів. Трусики, панчохи, підв'язки, взуття присядь і підніми руки. Бюстгалтер? Тобі він не потрібен. А тепер сукня, і ти знову пристойно виглядаєш. Ти гарненька, незалежно від того, що на тобі. Ти прекрасна. Можливо, я зможу отримати роботу прислужника дамам, якщо не стану в пригоді для чогось іншого. Ванни, шампуні, масажі, зачіски – Макіяж, одяг для будь-якої нагоди. Я навіть навчився робити манікюр, який тобі підходить. Чи це все, мадам? Ти чудовий прислужник, Любий. Проте я збираюся доглядати себе сама. Так, я грокаю, що я гарний прислужник. Ти так гарно виглядаєш, що я розмірковую над тим, щоб зірвати з тебе знову цей одяг і передати тобі послання. «Стосовно зближення?» «Так, Майкле». «А я думав, ти навчилася чекати. Спочатку ти маєш відвести мене у зоопарк і купити мені арахісу». «Так, Майку. Джил купить тобі арахіс». У парку «Золоті ворота» було холодно і вітерено, та Майк цього не помічав. А Джил вже знала, що їй не потрібно мерзнути чи відчувати незручності, якщо вона цього не хоче». Тим не менше, було приємно послабити самоконтроль, зайшовши у теплий мавпятник. Окрім тепла, Джил тут мало що подобалося. Примати, людиноподібні мавпи, були надто схожі на людей. Гнітюче схожі. Вона думала, що назавжди покінчила з будь-яким святенництвом. Джил доросла до того, щоб вшановувати аскетичну, майже марсіанську радість від усіх фізичних виявів. Публічне спарювання та випороження цих людиноподібних в'язнів не турбувало її, як раніше. У цих нещасних арештантів не було приватності. І в цьому не було їх провини. Тепер вона могла дивитися на все це без огиди. Її власна незмінна перебірливість залишалася недоторканною. Неприємно було те, що вони були зовсім як люди. Кожна дія, кожен вираз – Кожен спантеличений вигляд нагадували їй про те, що їй найменше подобалося у власній расі. Джил віддавала перевагу дому левів. Величні, самовдоволені самці, впевнені у собі навіть у неволі. Спокійна материнська турбота великих самиць. Зверхня краса бенгальських тигрів з безодної в очах. Маленькі леопарди, швидкі та смертоносні. Сильний запах мускусу, з яким не могла впоратися вентиляція. Майк зазвичай поділяв її смаки, і тут так само вони могли сидіти годинами. У вольєрі з птахами чи у будинку рептилій, чи спостерігати за тюленями. Якось він сказав їй, що якби він народився на цій планеті морським левом, це було б для нього найбільшим благословенням. Коли Майк вперше побував у зоопарку, він дуже засмутився. І Джилл була змушена наказати йому чекати і грокати, поза як він був близький до того, щоб негайно звільнити усіх тварин. Через якийсь час, завдяки її аргументам, на користь того, що більшість цих тварин не зможуть вижити на волі, у цьому кліматі та саме такому довколишньому середовищі, в якому він пропонує їх звільнити, він грокнув, що зоопарк – це в якомусь сенсі гніздо. За цим першим досвідом минуло багато годин трансу, після якого він більше ніколи не погрожував видалити геть всі ці скляні і металеві огорожі. Він пояснив Джилл, що паркани в зоопарку існували для того, щоб стримувати радше людей, ніж тварин, і що він спершу не міг цього грокнути. Після цього Майк ніколи більше не пропускав візитів до зоопарку, Незалежно від того, куди саме вони приїжджали. Проте сьогодні навіть абсолютна мізантропія верблюдів не змогла змінити настрій Майка. І він дивився на них без посмішки. Так само його не розрадили і примати. Вони постояли трохи перед кліткою з великою родиною капуцинів, спостерігаючи за тим, як ті їдять, сплять, доглядають один за одним нянчаться, чистяться та безстільно лазять кліткою. І Джил потайки кидала їм арахіс, ігноруючи знаки «не годувати». Вона кинула один горішок не дуже великому примату. До того, як він встиг його з'їсти, до нього підійшов значно більший назріст самець, який не тільки відібрав горішок, але й побив його, а потім пішов геть. Маленький друзяка навіть не спробував переслідувати свого мучителя. Він припав до землі на місці злочину і почав бити лапами по бетонній підлозі, тремтячи від свого безпорадного гніву. Майк похмуро за ним спостерігав. Несподівано ображена мавпа поспішила на інший бік клітки. Обирала меншу за себе, збила його з ніг та відлупцювала навіть більше, ніж щойно дісталося їй. Після чого, здавалося, геть розслабилася. Третя мавпа відповзла, все ще скиглячи, і знайшла прихисток у руках самиці, яка мала ще менше дитинча на спині. Інші мавпи не звернули на все це уваги. Майк відкинув голову назад і засміявся. Він продовжував сміятися голосно і безупинно. Йому бракувало повітря, з очей покотилися сльози. Він почав тремтіти, після чого і впав на підлогу, все ще сміючись. «Перепини майку!» Він зупинився, піднявся. Проте хихотіння та сльози не припинялись. До них поспішив черговий. «Леді, вам потрібна допомога?» «Ні, так, потрібна. Можете викликати для нас таксі. Наземне, повітряне, без різниці. Мені потрібно забрати його звідси». Він не дуже гарно почувається. Швидку? Схоже, у нього напад. Нічого. За кілька хвилин вона відвела Майка до повітряного таксі з пілотом. Джил назвала адресу, а потім наполегливо повторила. «Майку, ти маєш мене послухати. Перепини!» Він наче трохи заспокоївся, але продовжував стиха хихотіти, сміятися в голос, знову хихотіти поки вона витирала йому очі. І це тривало впродовж кількох хвилин, які знадобилися, щоб дістатися до їхньої квартири. Джил завела його додому, роздягла і вклала у ліжко. «Добре, любий, впадай у транс, якщо тобі це потрібно». «Зі мною все добре». «Нарешті, зі мною все добре». «Сподіваюся, ти так мене налякав, майку». Вибач, маленький братику. Я знаю. Я теж злякався, коли вперше почув сміх. Майку, що сталося? Джил. Я грокнув людей. Що? Я говорю правильно, маленький братику. Я грокаю. Я тепер грокаю людей, Джил. Маленький братику. Люба. Маленьке чортеня зі стрункими ніжками та прекрасно непристойним, хтивим, розпутним, безсоромним лібідо. Неймовірними грудьми та задерливим задком. З м'яким голосом та ніжними руками. Моя Люба Крихітко. «Майкле!» О, я знав усі ці слова. Я просто не знав, коли чи як їх говорити. І чому ти хотіла почути їх від мене? Я люблю тебе, Люба. Я тепер грокнув і любов. Ти завжди це знав. Я знала. І я люблю тебе. Ти улеслава мавпа, мій любий. Мавпа, так. Іди сюди, мавпиня. Поклади мені голову на плече і розкажи жарт. Просто розказати жарт? І нічого більше, крім того, щоб просто притиснутися до мене. Розкажи мені жарт, який я ніколи не чув, щоб перевірити, чи засміюся я в правильному місці. Я засміюся, впевнений, і зможу пояснити, чому це смішно. Джил, як рокнув людей? Але як, любий? Можеш мені сказати? Для цього потрібна марсіанська чи телепатія? «Ні, у тому то і річ. Я грокаю людей. Я є людина. Тож зараз я можу сказати це людською мовою. Я зрозумів, чому люди сміються. Вони сміються, тому що їм надто боляче. Тому що це єдине, що здатне втамувати біль». Джил виглядала спантеличеною. Можливо, я одна з тих, кого не можна назвати людиною. Я не розумію. Ох, але ти є, люди, маленька мавпочко, Ти грокаєш це так автоматично, що тобі не потрібно про це думати. А я – ні. Я був схожий на цуценя, якого відділили від інших собак, яке не могло бути схожим на своїх господарів і ніколи не вчилося тому, щоб бути собакою. Тож мені потрібно було вчитися. Мене вчив брат Махмуд, Джубал, безліч інших людей. А ти вчила мене більше від них усіх. Сьогодні я отримав диплом. Я сміюся. Що за нещасна маленька мавпа? Котра з них? Я думала, що та велика була просто злою. І та, яку я дала Арахіс, виявилася такою ж. У цьому точно не було нічого смішного. «Джил, Джил, Люба, у тобі вже надто багато марсіанського. Звичайно, це було не смішно. Це було трагічно. Саме тому я й сміявся. Я дивився на ув'язнену мавпу і несподівано побачив усе те зло і жорстокість, які нічим не можна пояснити» про які я чув і читав тоді, коли був із власним народом. І раптом мені стало так боляче, що я відчув, що сміюся. «Але, Майку, любий, сміх – це щось, що ти робиш, коли відбувається щось приємне, а не жахливе». «Хіба?» «Згадай, Лас-Вегас, коли всі ви, гарненькі дівчата, зійшли на сцену, хіба люди сміялися?» «Ну, ні». Ви були найприємнішою частиною вистави. Тепер я грокою, що якби вони засміялися, вам було б боляче. Ні, але вони сміялися, коли комік послизнувся та впав. Чи зробив щось іще, що не є чеснотою. Проте з цього сміються не всі люди. Хіба. Можливо, я не грокою ще всієї повноти. Але знайди мені щось, що справді змушує тебе сміятися, Люба. Жарт чи будь-що інше. Щось таке, від чого ти по-справжньому смієшся, а не просто посміхаєшся. Тоді я побачу, чи немає в цьому десь неправильності. І чи будеш ти сміятися, якщо неправильності там не буде? Він замислився. Я грокнув, що коли мавпи навчаться сміятися, вони стануть людьми. Можливо. Сповнена сумнівів, Джил наполегливо почала шукати у пам'яті жарти, які здалися їй надзвичайно смішними. Ті, що змушували її сміятися. Випадковості, які вона бачила чи чула, і які робили її безпорадною від сміху. Її повний бередж клуб. Чи потрібно мені вклонитися? Ні, ти ідіот натомість. Китайські предмети. Зламала ногу. Втягнула мене у халепу. Але це зіпсувало мені поїздку. І її мачуха знепритомніла. Зупинити тебе? Навіщо? Ставлю три до одного, що ти це зможеш. Щось сталося із старим. І ти теж. Ти не зграбний буйвол. Вона розповідала Майку смішні історії, вказуючи йому на те, що це просто несправжні вигадки і намагалася згадати реальні інциденти. Професійні жарти? Всі вони підтверджували думки Майка, навіть такі дріб'язкові, як тріснуті склянки. А коли вони дійшли до знань інтерна в професійних жартах, то виявилося, що інтернів та студентів-медиків слід тримати в клітках. Що ще? Випадок, коли Ельза Мей загубила монограмні трусики? Для Ельзи Мей це було не смішно. «Чи...» – вона похмуро сказала. «Очевидно, падіння на підлогу – це вершина мого почуття гумору. Я не найкращий приклад людської раси, Майку. О, неправда. Що? Я думав, мені говорили, що смішні речі – це добре. Але це неправда. Особливо, коли це не смішно для того, з ким щось трапилося». Як-от з тим шерифом без штанів. Чеснота полягає в самому сміху. Як рокаю, що це хоробрість і співчуття. Щось, що є противагою болю, сорому та поразці. Але, майку, сміятися з людей – це погано. Це не чеснота. Ні, проте я сміявся не над маленькою мавпочкою. Я сміявся з них. «Людей! Я несподівано зрозумів, що я людина, і не зміг припинити сміятися!» Він замовк. «Це важко пояснити, тому що ти ніколи не жила на Марсі, попри все, що я розповідав. На Марсі ніколи немає нічого, з чого можна сміятися. Все, що смішно для нас, людей, фізично не може трапитися на Марсі». Там або цьому не дозволять статися, тому що, Люба, того, що ти називаєш свободою, на Марсі не існує. Там все планують старішини. Чи тому, що коли те, над чим ми сміємося тут на Землі, трапляється на Марсі, це не смішно, тому що в цьому немає неправильності. Смерть, наприклад. Смерть – це не смішно. Тоді чому так багато жартів про смерть? Джилл, для нас, людей, смерть така сумна, що ми мусимо з неї сміятися. Всі ці релігії, вони суперечать одна одній, з будь-якої точки зору. Та у кожній з них є способи, як допомогти людям бути достатньо хоробрими, щоб сміятися навіть тоді, коли вони знають, що помирають. Він зупинився, і Джилл відчула, що він майже впав у стан трансу. Джилл! Чи можливо, що я шукав неправильно? Чи може бути так, що кожна з усіх тих релігій – істинна? Що? Як це можливо? Майко, якщо якась із них істинна, тоді всі інші хибні. Це логічно. Ну і? Вкажи мені найкоротший напрямок у Всесвіті. Це не означає, що той шлях, який ти вкажеш, і є найкоротшим але ти в будь-якому разі вказуєш просто на себе. Ну і що це доводить? Ти навчив мене істинні відповіді, Майку. Ти є Бог. І ти є Бог, мила. Я не сперечався. Проте цей факт не залежить від моєї віри і може означати, що всі інші віри – істинні. Ну, якщо всі вони істинні – тоді просто зараз я хочу вшанувати Шиву. Джил наполегливо чіткою дією змінила тему. Маленька язичниця, ніжно сказав він. Вони виженуть тебе із Сан-Франциско. Але ж ми збираємося до Лос-Анджелеса, де цього не помітять. О, ти є Шива. Танцюй, Калі, танцюй. Через якийсь час вона прокинулася вночі і побачила, що Майк стоїть біля вікна, дивлячись на місто. «Щось сталося, мій брате?» Він повернувся і заговорив. «Їм не потрібно бути нещасними». «Любий, любий, думаю, нам краще забрати тебе додому. Місто погане місце для тебе. Але я все одно це знатиму. Біль, хвороби...» Холод та бійки. Для цього немає жодної потреби. Це так само безглуздо, як ті бійки маленьких мавп. Так, любий, але ти тут нічим не зарадиш. Зараджу. Що ж, якимось чином так? оскільки це не просто одне місто. Це п'ять мільярдів людей. Чи ще більше? Ти не можеш допомогти п'ятьом мільярдам людей? «Сумніваюся». Він підійшов і сів перед нею. «Тепер я їх грокаю. Я можу з ними говорити. Джил, я можу знову виступати. І можу змусити простаків сміятися щохвилини. Я впевнений. Тоді чому б так і не зробити? Патті точно буде рада. І я теж. Мені подобалося бути там». «А тепер, коли ми розділили воду з патті, ми будемо як вдома». Він не відповів. Джил відчувала його свідомість і знала, що він думає, намагаючись грокнути. Вона чекала. «Джил, що я маю зробити, щоб отримати духовний сан?»